Bake gintza izan du izpide, Fiko bak, elarun batago izonetan, antxeterratiak ba, alde batetik bake ekainaren e ekañaren amaikan, Parixen emandako jardunaldien ondorioak aipatzeko, eta bestetik foro soziala, territarren parte hartzea hausnartzeko, horren inguruan, beti ere Euskal Herria eta konponbidera bidean. Bake bidean elkartetik, e anaiz fiunoza azukere parte hartu duzu, eta injustu ipatu duzu ondoriorik, Ez dago la Parisetik etorriko direla ta importanteagoa dela egin du zuen lana Pariseraino iristeko. Bai, orijan barandu ori, dela Ondoriorik sentaien ez ere saltzeko zernai jendeak itsu iten zuen zerbaita ez biharamunetan. Gaiten gaitendu Ondorioak gero berantago ikusiko ditugura, ez jongira etapa bigi bat txortzera Parisera. Guretzat importanteena da gau jolertzea nola iritsi giren Parisera mobilizazio hortara, ekarpen hauetara, eta osut gau jori izan dela izpidez, sortu dian elkarrizketa gune hauek, konfientza guneak ere bai, eh, Gizarte zibila eta politikarien artean, eta ondori huak, ba, orain, orain eraikiko ditugu ez, biharamuno hortan, Parisen markatutako a, gaien inguruan, dela presoena, dela biktimena, dela, bo, prozesuak behar dituen a, gai hoien a, inguruan. Eztabaida edo sola saldirako ere momentua e, izan dugu Fiko ban, eragile batxoetako ordezkariek ere parte hartu dute, e, zuk zondorioat ateratzen duzu garko itzordutik. Nik buste dut gogoa beti egon dela. Eta hortan ez zutxekulan zalantzarik uh, ukan, eta hori egin dugu ere gauk. Da orain hartzearena, eta ugera jo gukola egin ginen ipagaldean, batek aipatzen zuen, hemen eragilek betoa ematen dute. Uh, beto onartzen da edo euskubidea ematen da edo euskubidea ematen da edo euskubidea ematen, gukezugu eman eta guk ahtu dugu uh, eragiletan uh, izenean edo nokba ko gisaldu zirenen uh, ahotsa, gogoa eta eraiki dugu, beraz guk sentzazia dugu badela posibilitatea eskaz dena da uh, zeh bait, mm. zeh txobat uh, biharazteko, baina uh, esperantza dugu bi kurauzek uh, sohtuko duela uh, biharamun uh, behi hori. Eteresatu da zu sare taldetik etorri zara eta saren euskal preso politikoen egoeraz arduratzen zarete, argi dago bihar herriara ikitzeko, euskal herriara ikitzeko euskal preso politikoekin egin behar dela bidea eta ieslariekin? Eta zenideekin. Ba zeren guk lantzen dugu. Bueno e, hori ez bakarrik preso egoera baizik eta zenideak ere kontuan hartzen dugu haien egoera eta dis dispersioaren auka eta presoak, Euskal Herriera ekartzeko, baina nez bakarriko eri. Etxera ekartzeko eta gizartean txertatzeko berriz ere ez. Haien aportazioa funtzeskoa izango da baita ere. Prozesu honetarako, baina uste dugu orain dikan lanasko da guaiteko eta iparraldetik kan ikasi beharko dugu. Hora naizak aizak du dugu, ba, nirentzat importantea den gauza bat, nik uste dut hemen falta dena hausardia dela. Zeren horre jende batzuk betoa onartuta daukate haien buruarekiko, eta hor dun, zuk zure buruari betoa jartzen badiozu beste pertsona batekin hitz egiteko ez sinora ez. Ordun hori apurtu behar deu. Olako etiketajeak, olako pisuak, nik ikusten dut horre iparraldeko esperientzatik ganatera dudan konkluzio bat da, ozea, norbanakoen aportazioak, baina horretarako e, norbanakoa ere prest izan behar da, adibidez alderdi independenziarekin austera. Eta ez da erresa izango, baina nik uste dut bai zehoz ere egingo dugula, hemen dika horrera. Pei Hospital, e, antxetak antolatutako foroan, parte hartu zu fikoban, biharko gunari begira jarri gara, bakebintza eta elkarbizitzaren ildotik eta nere galdera da, zein dira Euskal Jendarteak e, finkatu barko lituzken oinarriak biharko herria paketik eraikitzeko eta itortzatik. Bueno, nik izango nuke nere partetik, oso importantea iduritzen zait norberaren jarrera pertsonala. Uste dut bakea hortikan azten dela, norberaren jarrera pertsonala. Eta, e, Hori esatereak bat zezen nahi dut, behar ba. ditugula, gure artean bizi izan ditugunak beste begirada bat ez ikusi. Uh -huh. eh? Iraganari eta pertsonari protagonistei buruz beste begirada bat. Eta hortik etorriko da nire ustez. Eh? Benetako bakea, ez, ez itxuratzkoa, baina benetako bakea. Bakea jarrera bada, jarrera bat, hitz bat izan aurretik. Atxik berritu ze kolektiboan lanean arizarete eta ipatu jende asko berrera eki. Egin barduela, bat ez zere buru barrea. Bai, nik uste dut gure artean jende asko badagola, berrela eraikitze prozesu personal batean. Eta jende hau, gure artean bizi da babestu inbardugu jende hau. Eta hori dute nik uste, eh? e, gehienik eskatzen, babesa eskatzen dute. Gero, noski, ez gaude beren intimidadean, ez daukagu beren intimidadean sartzedik, barkamenak da hori guztiak, ja horiek beste pauso batzu dira. Baina gutxienez, babes hori eskaini. Hori da gure egitekoa.